«Оплесків не буде, сухо і скупо», – немов суддя злочинцеві вимовив Андрій Андрійович. «Коли сказати правду, стаття мені в основному не сподобалося. Щось у ній є недосказане, заввальоване, заокруглене. і нахвалявся автор розказати, але не вистачило чи духу, чи фактів, чи вміння». Автори, делікатно поправив Володя. Кутенко, немов, і не чув того уточнення, тієї зауваги. Ось, комуністи говорили про, а хто саме, як говорили. Це основний недолік. А ще таке враження, немов, хтось механічно безбожно змішав два жанри. Нарису і сухого звіту. Ось і знову замовк, повернувши руки на стіл у звичну позу. Диво-дивне. Обома оцінками Володя був незадоволений. Солодкий сироп віки не смакував, а густий, гіркий напій Кутенка просто засмучував. Віка не могла знайти недоліку, а Кутенко не спромігся розшукати і крихти цікавого. І знову почувався капуста переполовиненим. У душі десь приховувалась, але не хотіла виринати на поверхню згода з Кутенком. Та все ж і Тон, і манера Андрія дратували, озброювали капусту проти цього небесталанного пом'ятого журналіста, який, коли розібратися, не задоволений не так звітом у газеті, як тим, що твориться в його душі. Мучив Володю і його перший крок, керівний, а вже ж невдалий. Замість того, щоб показати по-справжньому своє перо, почав з дріб'язкового, формального. Столи, бачите, захаращені. Андрій Андрійович хоч і дивився пильно на свої сплетені руки, а теж думав про молодого Зава. Окрім пихи, насуплених брів та гострого носа, нічого ще не помітив Кутенко. «Та скоро присмирієш. Віка заколисає медослівними промовами. Приспить твою пильність». З першої миті почала ласитись солодкомовно. Андрій несподівано повернувся до розкритикованого, що не подобається. «Як вам сказати?» а ви кажіть, що думаєте, як я. Супряга з гармидером, звідки казати правду, мені теж не подобається. Та більше не ось що. Мені здалося, не стаття наша з гармашем вам не до шмиги, а собою ви невдоволені. Кутенко несподівано жвавів, погасив сигарету, витягнув нову, клапливо запалив, нервово затягся, «Цікава розмова! Це диви!» Він підвівся, пройшовся по досить просторому кабінету, зупинився перед молодим завом і відверто розглядав його статуру, немов знайшов нарешті сутність незбагненного ще мить тому. «Що ви за аден, як кажуть галичани?» Дивакуватість Андрія Андрієвича все більше і більше наводила Капусту на думку – це непроста людина. Треба погортати підшивку, почитати ті нечисленні статті за його підписом, як помітило це, знайомлячись із підшивкою газети. Не знав Капуста, чим би скінчився той діалог, та Володимира покликали до редактора. Редактор мовчки кивнув на вітання. Слухай, капуста. У нас тут виникла думка. Та ти сідай. Розмова може затягнеться. Днями звіт на виборні збори в нашій парторганізації. Ну і розумієш, ти прийшов з курсів при Республіканській партшколі. Директивні органи надіслали на завідуючого відділом партійного життя. Та й анкета підказала. В армії на комсомольській партійній роботі Словом, бути тобі комісаром. Ранувато. Молодий ще, тільки видавив із себе Володя. Гайдар зовсім юним командував полком. Тож Гайдар, треба ще вгвинтитись у редакційне життя. Ну і гвинчуйся собі на здоров'я, чого там? Писати, видно, вмієш. Звіт із зборів залізобетонний, отже, то це ж погано». «А щодо до секретарювання, не кокетуй!» І наголосив, «Є думка!» «А що таке є думка, ти знаєш!» Комуністів в редакції було небагато. Але на обліку стояли кореспонденти республіканських газет, ратау, Обліту, представник київського радіо, ще якісь невідомі капустці прикріплені. Той набралося чималенько. Розпочалися збори. Секретар партбюро Гранкін прочитав безбарвну занудливу доповідь, нікого не зачепивши.